Színötepp, a végső pont. Egy teljes percig álltam fekhelyem előtt, aztán kimerült el a matracomra. Azt reméltem, elég fáradt vagyok az azonnali álomba merüléshez, de úgy öt perc után csalódottan vettem tudomásul, hogy nem fogok tudni elaludni. Az álmatlanság démona a szemhéjaimba akasztotta a karmait, Tágra nyílt szemekkel bámultam a mennyezeten az utcában elruhadó autók lámpáinak a fényét. Egy nagyobb teherautó tubörgése rezettette az ablakokat, feltűnően sokáig állt a kereszteződésben a piros lámpánál. Irányjelzőjének narancssárga fénye ritmikusan villogott. Fáradt elmémben a fényfoltok felvillanásaihoz távoli, szaggatott üvöltést társult. Valahol a város mélyén egy sziréna visszhangzott. A hőségben egy pillanatra úgy éreztem, mintha izmaim lángokba rángatóznának. Izületeim rozsdás alkatrészekként pattogtak, amint lassan felültem. Így érezhette magát a terminátor, amikor kilépett a tűzből. Egy szál alsó léptem ki az erkélyre, az ablakperkányon lévő dobozból egy száll cigarettát kihúzva, majd hanyagul a korlátnak dölve rágyújtottam. Az öngyújtó recsent egyet, a tűzköve elszállt valamerre, a rugó meg az arcomba pattant, pillanatnyi éles fájdalmat okozva. Hát azt hiszem, ez volt az a pont. Néztem a meggyújtatlan szigarettámat, és foggalmam sem volt róla, hogy mit tegyek. Tigyett? A kicsi lény felbukkanása a balkezemtől húsz centire a korláton semmilyen reakciót nem váltott ki belőlem. Talán harminc centi magas lehetett, szürke gülű játékos godosság csillant. Hosszú hegyes fülei a látik lógtak, de minden tömzsi idétlensége ellenére is volt benne valami kis badós báj. Balkarját felém nyújtotta, felemelt hüvelykúja a gyertyalángjához hasonlóan égett. Lehajoltam, és amíg rágyújtottam, ő a lábait lógázva kisé félszegen mosolygott fel rám. Milyen napod volt ma? Szar, feleltem. Mire kobolj képpel bólogatni kezdett, mint aki pont ezt a választ várta. Bunkó főnök. Aha, bólogattam kifújva a füstöt. Bussofőr beszólt. Aha. Föld alattiban ketten is meglöktek? Aha. A hamburgeret hideg volt és gumi ízű. Uh -huh. A zebrán rád dudáltak. Uh -huh. Kétszer annyi munkáért kevesebb pénz kapsz, mint a Aha. Uh -huh. uh -huh. A vegyes kereskedésben átvágtak. Uh -huh. Elfogyóban a kávéd. Uh -huh. Te vagy az én emberem így el, felvillantva apró cápa fogait. Aztán felpattant, és lelkesen gesztikulálva magyarázni kezdett, ide-oda mászkálva a korláton. Van róla fogalmat napi szinten? Mennyi igazságtalanság éri az embert? ha <tos> Nagyon sok! A hajszolt életmód miatta nagy részét észre sem veszi, vagy nem is tudatosul benne. Eh mindegy, de beszéljünk rólad. Jár az agyad, kattogsz, újra átéled az egész napot, és fejben most máshogy alakulnak a történetek. Most bezzek, tudod, milyen helyzetben hogyan kellett volna viselkedned? Eszedbe jutnak a frappáns válaszok, igaz? Gondolatban igyeksz el felkészülni a holdapi dapra, pedig tudod, hogy épp úgy hápogni fogsz csak, mikor reggel a fődököd lettől. így van. Elnyomtam a csikket egy ecéabul készített konzervdobozban, aztán a korlátra támaszkodtam. – Ki vagy te? – kérdeztem. – A válasz. – Csillant fel a szeme. – A megoldás. Deus ex machina életed mélypontján. A nevem Szolifer, a fény a sötétből, a bosszú állás angyala. Felhúztam a szemüldöküm. Hát, angyalnak kicsinek tűnsz. Na, mert én a kicsinyebb bosszú angyala vagyok. Na, meg különben is honnan tudod, hogy mekkora egy angyal? Nem tudom, ismertem be. Zolifer egyik kezét a háta mögé téve, a másikkal hadonászva ismét magyarázni kezdett. – A te életedben eljött a végső pont – szódokolt. – Az utolsó határ elfogyott a türelmet. Hát, – Már régóta figyellek, minden balul üt ki az életedben. Az utolsó évedet nem tudtad fizetni, ezért halasztást kértél. Munkát kerestél? Szerelmes lettél? <gül> a munkád nehéz, a fizetés, pocsék, alány átverd, átvert. Az a bérleted a lehető legrosszabb helyen van. Főút mellett kereszteződésben első emeleten. Pö. Holnap lesz az év legmelegebb napja. Nincs kajád, a cigarettád is, fogyóban. És be nem áll a szád. Vágtam közben, de minden indulat nélkül. Türelmetlenül bólintott. Így van. De ez nem fontos. Mikor megjelentem, meglepődtél? Nem. És miért nem? Vállat vontam. mire rám mutatott, és diadalmasan kiáltott fel. Rezignált vagy. Felsóhajtottam. <gül> és az. baj? Szóli fere hoblokára csapott? Hogy ne lenne baj? az szerinted élet ez így? Ál célokért küzdesz minden ambíció nélkül, nincsenek felmutatható eredményeit, sikertelenséged oká boldogtalan vagy, és bagányos. A magány semmi problémám, céloztam finoman, de a kicsinyes bosszú angyala elengedte fülei mellett a megjegyzésemet, felpattant a balvállabra, a fejemre könyökült és körbeintett. Mikor érezted utoljára a város éjszakai életének a pesgését? Mikor sétáltál utoljára gondtaladul? Ha ezt az életvitelt folytatod, Zombi leszel, ha hagyod magad, elsodor az ár. Ha nem szállsz le a fejemről az utolsó, amit ebben az életben látni fogsz, annak a busznak a rendszámtáblája lesz, mielőtt átmegy azon a dinnye fejeden. Vágtam közbe, mire a levegőbe ugrott, és két apróska nevér szárnyán repült. Ez az, arrogancia, tűn. – Nyers és tiszta érzelem! Hm, – Már is jobbabb vagy, látod? – De hát, pont ezért jöttem. Mostantól minden más kép lesz. Én majd vigyázok rád. – Én... Megfordultam, felkaptam a rovarirtós flakont, és lefújtam vele Szalifert. Tehát egy kicsit prüszkölt, azután pukkanás kíséretében eltűnt. Fa arccal zuhantam a matracomra, és bár aludtam is. Reggel a digitális ébresztő óra kellemetlen visítása törte szét zavaros álmaibat. Amint odafordultam, hogy lekapcsoljam, Szolifert láthattam közvetlen közelről, ahogy vidában az arcomba ordít. Eljött a nagy dab! Rack and Roll! Az órával együtt vártam ki az erkéj Aztán kábultan indultam a fürdőszobába. Lemosakodtam jéghideg vízben, és amikor felnéztem a csap feletti polcon, ott ült irritáló kis barátom, éppen a mobilomat nyújtva felém. A főnököd, szerintem ideje elbondod neki. Akihez ön a kimenő hívás villogott. Fülemhez emeltem a telefont. A kapcsolási hang után, mielőtt megszólaltam volna, már hallottam is. Na nem, fele csak el, kis csákkó. Nény szabad nap, leszárom, hogy mennyit itt az éjjel. Az éjje a fél raktár hallott. Annyit kell rámolni, mint az állat. Öt percet van beélni, éltető vagyok. Szolifer az egész fejét befújta a borotvohabombbal, és éppen az óra borot vált, ami közben sürgetően integetett felém. Gyerünk, gyerünk! Mély levegőt vettem, és beszélni kezdtem. Közben megnyitottam a kád fölötti csapokat. Na nézd, nincs veled semmi bajom. Hát tényleg, korrekt vagy, a pumorod is jó, a belem se hajtott ki, meg, meg sem érdemlem a jó indulatodat. Mi van? Hülye vagy a fejedre, gyerek. Na, kapd össze magad, az gyered, de gyorsan. Közben a kádban a víz már elég nektűnt. Elzártam a csapot, és a hajszárítóért nyúltam. Félreértettél. Várj, akkor lebetűzöm neked. k a -p -p e Magyarul? Szólifer már letörölte a habot a képéről, most éppen a füleit zselészte. Ez az, haver. remek csinálod. Belöktem őt a kádba, utána hajítva a bekapcsolt hajszárítót. Aztán kifele menet a mobilt is visszadobtam a vállam fölött. A szobámban körülnézve... Annyi tudatosult bennem, hogy minden földi javam elfér az utazótáskámban. Míg összerámoltam, Szolifer visszakapcsolta a biztosítékot és lefőzte a maradék kávét. Hálátlan dög vagy! Na de én megbocsájtok. Ha valaki, én aztán tudom, hogy mit érzel. Mindig nehéz a felismerés utáni sokkot elviselni hogy az életed szar, és ez az igazság. Adott tüzet, aztán folyamatosan szódokult, míg mindenemet összeszedtem. Gyorsan végeztem, tekintve, hogy alig rendelkeztem valamivel egyáltalán. Egy-két váltás ruha, személyes iratok és holmik. Spártai egyszerűen éltem. A hűtő üresen állt már vagy két hete, Szinte nyoma sem látszott, hogy egy éve itt lakok. Kiléptem az erkére, mélyet lélegezve a még viszonylag hűvös, hajnali levegőből. Amadó, villant egyet. Egy pillanatra eltűnt, majd egy kis kiskötek pénzzel a kezében jelent meg újra. Ha nem haragszol, elugrottam a fizetésedért. Ráfődöket úgy sem adta volna oda neked. Na persze nem túl sok, elvégre hónap közepe van. Bólintottam. Igazán, köszi. Na, csak dob le a konyhapultra. Azt hiszem, fedezi a hátralékomat. Amaz a fejét ingatva nézett rám a gorlátról. Ejj, hey, hey, te túl becsületes vagy. Túl nagy az igazságérzeted, túl nagy az empátiád. Ah, pedig olyan jól vetted az első akadályokat, a túl érzékeny vagy. Túl... De nem lehetne egy szóban. Balek. Visszaléptem a lakásba, egy kis aprót szórtam a pultra, aztán kiléptem a folyosóra. Lent a kulcsot bedobtam a tulaj postaládájába, majd avállabra kanyarítottam az utazótáskát. a kereszteződésben az zebrához sétálva. Zolifer csettintett. Érzett már a bust. Aha. Akkor mire vársz? A zebrára léptem. Buszon épp indult a megállóból, mikor jobb első kereke éles csattanással széthasadt. De valami más baja is lehetett, mert a hátuljából a motor felől sűrű füst ömlött az előzőkön keresztül fékcsikorgás, ordibálás, egy-két diszkrét kocsanás. <gül> Elmosolyodtam. Minden baj nélkül átértem természetesen, a zaj lassan elült mögöttem. Egyre jobb jobbkedően lépkedtem a kajáda felé. Odaérve kikértem a szokásos hamburgerem egy üveg kólával, mely így frissen egyszerűen felséges volt. Mert igaz, hogy az unott képű nő az ablak mögött ma sem volt kedvesebb. Amíg fizettem, rámosolyogtam, Köszönöm szépen. Na ez most remek volt. Viszont az olajsütő lángokban áll ön mögött. A kólát felbontva indultam tovább. Szóli feltapsikolt. Imádom ezt a várost. Most is a vállamodű csörgött, de hirtelen támadt vemet nem tudta elrontani. Rá akartam gyújtani, de a doboz kiürült. Kis séta után értem a vegyes kereskedéshez. A manó egy szinkos mosoly kíséretében intett a bejárat felé. Bent leemeltem a polcról két dobozzal, majd beálltam a sorba a pénztárnál. Amikor én következtem volna éppen... Egy hangja hangjavisított fel az épület hátsó traktusában. A következő pillanatban kivágódott a raktárajtó, és egy rébült fiatal ember rohant ki rajta. Tűz, tűzva, tűzva, kérem, hagyják el a helyiséget! Az emberek pánikszerű szerű tolongásba kezdtek, és én az utcán találtam magam kezemben a kifizetetlen áruval. Ez van. Kibontottam az egyiket, Mire fel készségesen hajott előre? Tüzet. Te mondjuk. csak, ugye ezekhez a bareggeli eseményekhez semmi között sincs. De De hogy Rázogatta a füstölgő ujját. E, jó hülye vagy, hogy öngyújtót nem vettél. Átsítáltam a parkon a főút felé, Közben Szolifer biztosított arról, hogy a dolgok rendbe jönnek. Elmondta, hogy mi mindent fogunk még csinálni. Hát nem igazán figyeltem oda rá. Nyomasztott a tudat, hogy ez itt mindent lángba borít. Bálítólag a terápiám részeként. De én úgy gondoltam, hogy nincs szükségem egy piromániás idiótára ahhoz, hogy eldöntsem, mit akarok. Amint kiértem a parkból, egy hatalmas árnyék vetült fölém. Húzatot éreztem, aztán vakító fényesség támadt. Míg a szememet dörgőve próbáltam visszanyerni a látásomat, Szoli ferhangját hallottam. Nem én voltam. Alig bírtam kivenni a körvonalakat, mert a fényesség most sem szűnt meg igazán. Könyvbe szemekkel figyeltem, amint a fényes alap a magasba emeli a manóta nyakánál fogva. Szulíj fel, sosem javulsz meg. Aztán felém fordult. Menj haza, fiú, ezzel nincs több dolgod. Még hallottam, ahogy a manó méltatlankodik. De végre elhalványult a fény, és végre eltűntek mind a ketten. Hm, haza. Hát ez jó ötlet. Kiálltam az út mellé stoppolni, és vidáman tekintettem a jövőbe. Kicsinyesség ide vagy oda, elég tételt éreztem.